Сам помер у 1950 році від ран. На Ілька Олю доніс сусід тих людей, де вони ночували. Вони підірвали себе однією гранатою. Проводжаючи їх того ранку з монастиря, слуга з Добромеля не знав, що буде саме так. Проте міг передбачити, що це трапиться рано чи пізно, згідно закону війни. Олексій Іванович вийшов у тихий темний коридор Відчинив двері до першої палати, хворі спали з відкритими обличчями, вільно розкинувши руки, як діти, і у приміщенні було тепло від їхнього дихання. А раптом вони усі прокинуться здорові, подумав головлікар. Я їх випишу. Вони зійдуть в діл, цей небезпечний світ, у якому кожної хвилини хтось гине хтось плаче, згадав слова Адама Віцентійовича. Що на місці одних душевно хворих з'являються інші. А що таке власне душевно хвора людина? Хто провів межу між здоров'ям і хворобою? Зрештою, не мав часу над цим думати, мусив збудити кожного, легенько торкаючись плеча. Не пам'ятав, коли йому доводилося взагалі когось будити. Хворі продовжували перебувати в якомусь іншому світі, мружились, відвертались не пізнаючи у ньому пана доктора. Зрештою, не було куди поспішати. Найкраще, коли сон відходить повільно, не шкодячи серцю. Тоді пробуджену душу заповнює не тривога, а радість від того, що сьогодні може статися щось гарне. Але уже сурми сурмлять, коні ржуть. Олексій Іванович відігнав від себе ману і вийшов у коридор. Там стоїв уже Адам Віцентіович в білому халаті, вмитий і поголений. «Щось рано ви встали», – Олексію Івановичу сказав старий лікар. «Не йдіть туди, я вже усіх побудив». «Усіх?» «Так, нікому не стало гірше. Сонце пригріло. Людей з'явилася воля до життя. Нехай йдуть снідати». «Чого ви так на мене дивитесь? Хтось помер у першій палаті?» «Ні, всі живі і здорові». Олексій Іванович подумав, що, мабуть, сніданок ще не готовий, бо він не розбудив кухарку Ганну. Але на кухні було тепло, у плиті глухо тріщали дрова, а кухарка мішала в баняку кашу. Виглядала якоюсь збудженою, очі блищали. Олексію Івановичу, сказала Ганна і затнулась. Що, Ганнусю, можна вам щось сказати? Попіймавши його підбадьорливий погляд, жінка виплила. Мене збудив нині слуга з Добромеля. І ой, коби скорше моя зміна скінчилась, мушу повісти дітям. Ну і що з того, що ти його побачила? Як то що, Олексій Івановичу? Хіба ви не знаєте, яке-то велике щастя, Увидіти слугу з добромиля, Так ніби, як ніби що? Ніби Янгола, сміло відказала Ганна. Ну, не знаю, кажуть, що тут дуже добре. Олексій Іванович почав пригадувати усе, що розказував йому слуга, і не погодився з нею, проте не став сперечатись. Узяв горнятко з чаєм, повернувся, щоб іти, коли раптом спинився і запитав через пече А що ж він такого доброго зробив, той слуга з добромля? Не чекав відповіді. Його слова були ніби викликом, і Ганна відповіла йому на уздогін теж виключно. Він має нас за людей, а не за бидло. Бидло – худоба. Головний лікар не мав часу замислитися над її словами, бо на сходах його ледь не збив з ніг за вгосп Стефан. Олексію Івановичу. Що? Знову слуга з Добромиля? Ходіть до брами. Ні, за браму. Бордзо. Я знав, що мусить щось статись, пожалкував Олексій Іванович, за тією півгодиною, коли світ перемінився на кращий. Він побачив свіжу траву на подвір'ї, відчув запах лісових квітів, вдихнув повітря, щоб якомога довше втримати його в собі. Ні, я не буду боятись, вирішив для себе. Мені вже нема чого боятись. Звісно, то було неправда. Понад усе він боявся, що у нього відберуть цей чудовий світ, який зараз аж Дзвенів свободою, переповнений могутньою силою землі, нашої спільної матері, котрій байдуже добрі, чи злі, вродливі, чи потворні. Завгосп і йшов попереду, майже біг, не цінуючи тієї прекрасної миті, що могла стати останньою, бо за брамою завжди так, небезпечно. Олексій Іванович наздогнав його, коли той опинився за брамою, якою, очевидно, щойно увійшов. Чому він кинувся шукати саме його, було зрозуміло. Олексій Іванович тут вважався старшим. Не пробачивши за воротами війська, наїжаченого зброєю, головлікар полегшено зітхнув. Ну що там таке, Стефане? Зрештою побачив сам, як тільки завгосп відступив у бік. У золотому з білим світлі весняного ранку, що огорнуло діл, із самої середини міста повзла Темно-сіра валка. Ні, не валка, а наче довга змія з майже чорною головою. Дракон, майнула думка в Олексія Івановича, не його, а того лицаря Галицького Судислава.